Euskalegia, sormen, xaria, lehen aldikot, eman dute aurten, asteburuan marabili festivalean. Ondarun, ospatzen zenek italdian, lehen xariau, asisko urmen eta iruniar hostibartar marazkilariari, e, mandi hote, asisko gurekin, erratxaldean? Baita zoi ere. Zorionak egan berko orduan, kontent.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 eta batzuk preziatzen dutela egiten dugun lana. Ordan hori, ja ez tagaizki. Azkenean, erretan dugu, ba, unkitu zaituen xaria izan dela? E, ba, dudari gabe, dudari gabe. Gainera, egiazki, alakoetan egal usatu gara jendeak, hartzen dolarik, xariren bat, e, beti erran izan duela, ez? Ha, e, ba, enuen espero, ba, enekasuan egiazki erraten antitzuet, enuela batera espero, izan gara, festival hortan, ondarroan, konbidaturik, eta e, egiazki aspaldikoa dizkidea ditugu ondarrutar kreatzaile batzuk, arai batean guk fanzine bat aterazen ginoen aparteid izenekoa, horiek izen zuten Leblist eta Globorma izeneko esperientzia grafiko batzuk, eta ja urteak eta urteak e, elkares hau genituela. Eta urtean konbidatu naute arat, eta araioan naiz, baina egiazki, Zepoan erori nahi zenuen bater ezpero, ez saririk ez deuz, e, baina besterik gabe, adizkidekinan partekatzaolako festival bat, e, musika bazen zen, antzerkiare bai, e, denetari sinema eta eta, eta ola, talako batean bazkaria, antolatzen baita, eta horrean e, hango hango, egaluze, hango atun biziki honan. E, eta horrean momentu batez, e, txalotu ditugu kozinerrak eta egin duten lan denan gatik, eta Eta txalotu dugu alako batean sari batean behar eta sari duna nor eta nia Ordan Hortan egiazki momentua izan da oso onbia ikaragerri derra, nuen bate bate bate bate esperonuen azkena mundua, zaurazki hori izan zela eta bai unkitu egin hau. E, egiazki bai, bai, oso konten naiz, ekarri dut etxerat berriz ere ene potreta baino eta bi aldiza ondia guaua, buru ondia bat, eta, eta bai biziki unkitua aundi eta belarria aundiekin ere, ikusi dugu irudiak azeta puntu eusen, polituat? Bai, bai, gero, egilea ez autu dut, e, jende e, nahi badun izate ditun batzutan kreatzaile batzuk eta publikoago garenoak edo, eta beste batzu berriz egirazki xina lan egiten dutena, baina beti isiltean eta beti hitzalean eta eta holako bat e, izan da, hori egin didana, Ta gero, gero ez zautu dut eta eta kreatzailea ahun dibato ondarrukoa eta erran diot, ba bai, ba, ba de facto bacarra chamateniola ao chipisegi eginaz idala. <laughs> ongi, hola, un ongi un día, era un día, vino karikatura ese casoan caricatura causitzeko nikuste bertzuela aoa hiru aldiz, lau aldiz hundiaoa. Hmm. Maishua beraz bere kasik eh... Uh, aukari edo mintzatzen uh, egino zu ego lori, ez? E e e ez pentsa, ez. Gero karikaturaren e, lana eta hola bakiugun nolakoa den mm, nolarran noraino egiten aldugun zirikatu aitzinean duguna, baina nindu gabe. Eta orduan alakoetan, karikaturetan behar dapxi eta galdu eta tenkatu tenkatu e egoera baino erran bezala bestea beste amindu gabe, baina alakoetan dena ditugu gure bizkartzakoa, komplexus beteik, etxipitik, orduan e, potoloari ezin sobera potolo egin, meharra di ezin sobera mehar, e, ile ondia duenari ezin, hori karikatura banik denakon hartzen ditut, e, baina hori bai nik neburua ikusten dut haua onbi bai Bai itxuraz, bai ita izatez ere. Mm. Nire ustela izugarri kontentitzu linet, nire buru handiarekin hozarat. <risa> Sirikatzearen mugak, humorearen mugak, ere, azkenen, zok majazkiaren bidez eh, landu duditu zuetik. Aipatu zuen, aparteid uh, komiki aldizkaria, ispiritu kritikoa ere hortan xartzen zen. Hori izan zen zuren lehen proiektuetan? Um, behar bada, eh? Um, behar da eta pentsari garela ja duela, duela duela zenbat, hori eta sortzia sortu baitzen, hain zuzen, hain zuzen, mm hori -hmm. urteko proiektu hura ura ere biziki komertziala izan zena, eta ba, irauntzuen, irauntzuen, lortu genuen sare bat pulita, euskal herri guztiko egileak eta zaleak eta laguntzaile eta eta bat, gari hartan napart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 Segura eski, bai, segura eski bai, eta erran bezala horren bidez ezagutu genituen ondarrutar kreatzaileak, edo Iñaki, edo Kirmen Uri Bebera, edo Aitzol, edo bai, bai erakusteko eta kreatzoko gauza bat, eta baita eta erran bezala bat zubiak eraikitzeko gure artean, eta eta arremana sendotzeko ere Beste, behi ustukea ipatu zuzuk ere interneta, uh, kasikoita maurte berantago, atxeo geita ere horren uh, sortzaileetan uh, zinen, uh, berriki right. zenduden uh, aldizkari xaretirikoa, xarean atxamaiten uh, altzen maharazki uh, uh, bilduma bah, internetarekin zubi horiek maharazkiaren bidez de, uste duzu beti mantentzen direla edo Zer galdu da ere, sare uh, sozialen bidez. Hmm. Urrundu um, <coughs> da, da eh, galdera. Ja, ba, ba, ba sakona bai, eta biziki <susur> barra. Nik nolarran, eh, ni garei hartakoa nahiz gehiago, eh, fotokopiak, eh, kuterra, prita, eta grapak, eta grafak, eta gero saldu, bildu, eta hola. Gero e, internetera sartu ginen bere garaian eta hori ere e, atxoita sortzi horren kumea izan da. Eta gero ja, ondoko irautza teknologikoa izan baita sare sozialena ni araino Nei, nahi ziritxin. Ni egeritu nahi jan ere nire abantzamendu teknologikoa, gelditu da momentuz interneten eta ola. E, segurezki sare sozialen bidez e, bada besterik baina ni horra nio, ez dakit nik usteia urrengo bera unaldiari behar bada dago ni. Nik zaitzen dut oso gustora paperaren gainean eta eta dago papera biztan dena e, tratatu gero Photoshop ez eta hori guztia. Behar bada, behar bada gatxegoita sortziren hibilbidea e, polita izan da, laburra ni biziki intensoa, Eta harreman e, virtual bat egin e, duguma raskelaria unintzen artean, e, fiziko ki edo elkarri zautzen ezken nuen onartean, baina interneten maziari esker, etzen imprimatu behar, etzen paperi xautzen, etzen banatu gero bildu behar, e, doainik zen, bai guk, ezken un sentimorik ikusten, baino ikusi ikusina izuen akaretzuen deus pagatu behar izaten, eta hori ere esperientzia bizikieda erraizan da. Hmm. Zote da gero galtzen ere, azkenean naparteide paperean duzu, berriz begiratzen duzu, hmm. etxeko zoko batean berriz atxemaitean duzu eta berriz irakurtzen, eta azkenean interneten xarean denak, bai, berriz atxemaitean duzu, beste manera batez berdin, naztakit. Bai, bai, baina, bon, hori da ere, fizkate potretekin editen duguna, ez egiten genona, garai batean, eh, daudena genen rolo bat 12 eh, argazkikoa edo 24 edo 36. <laughs> Eta oiee ko no la saintzen genituen, es, e, egiten dut foto. Es, sai, sai, berro roko geroko chic. Orain ditalde tugu 6000 argazki, 6000 hoe eketa baditugu ordenadalean sartuak, baina betikoa ez du album bat edo ez du imprimatsa thematico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 penizilina bezala edo, edo, edo anestezia bezala, ez? E, tentiztara joten garelarik, asmaketan ak izugarri hona, didanik ezun ere burua ikusten penizilina edo, edo aregeiago anestezia itzineko denboretan, ez? Orduan, e, hau ere, bai, ikuste beste tresna badela, baina ez dugula jainkotu behar, eta baliatu hori bai, eta, bueno, papera izan zen bezala, zaur eski bere garean, sekulako irautza, hau ere, sekulako irautza izan nagureteako, baina, bueno,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 ...hizkuntzak asmatu dira... ...hizkuntzak asmatu dira, evoluzionatu eta historio. Hortan oso argi dut... ...hene hizkuntza eta en sormen hizkuntza... ...eta hene ekaia... ...eta hene lanabezak atrezna... ...euskara dela, hori ez dut dudarik. Eta euskaratik... ...mundura esplikatzen aldu dala ere bai. Eta horren batik, bueno, batzutan... sariren bat eman izan didatelarik... E, ...nazio artean... ...neretako izan da... Mm, ...erreko nozimendu bat errateko... Bon, ...euskaraz hait aldirela gauzak eta e, e, hauza planetarioa, izaten handa ere bai Euskara, <laughs> e, baldin eta ongi egiten baldimagu kalitatezko zerbait eta komunikazen baldimadugu zerbait. Mm. Orduan nola kontra horretan nola bai izkuntzanetako mugaba da, edo zein hizkuntz, baina hizkuntz bat aukeratuz gero enetako bizitzeko eta talana egiteko nik ez dudarik Euskara da. Geroen elan batzuk e, itzuli izan dira, eta batzutan izkuntz komerzialetara ere bai, bose, bretoinera eta katalanera eta, ola, eta beste batzuetan bueno, izkuntz hegemoniko batzuetara. Baina, mm, bueno, netako netako hori da. E, enuke ez zutpentsatzen, beste izkuntz batez ola, kreatzen edo gozakasmatzen edo gozatzen. Edo, eta orduan, orain, zertan ari da, xixko, zein dira zure ondoko proiektuak? Uh -huh. Ba...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 I labete aurkeztuko dut eh komiki album bat bakarka egin baitut eta eusklabo Alaiak du izena eta Benito Lertxundik eginen laukezpena eta presentatuko dugu urrian 21ean Santutxun e, Bilboko auzo batean eta hortatik goite Bilko gara bateti bestera presentatzen eta horren e, edizio bat katalan esaterako da eta hizbatean da olako Hele berri grafiko bat, satirikoa, biziki ola, parodia bat, e, Euskaldunon parodia bat, orain munduan, zer garen, eta nola, karikatura bat gure buruari. Eta baitaren, ola, ez eztabaidarako materiala ere, e, nahi du izan, ez egia absolutua erakusteko, bineo, kontrako bineo, planteamendu batzuk eman, eta ez da umorea oran, humorea irriegin, baina berean ere, Bon, ba, erran bezan, mende erdikoa naiz, eta bizi guztitik bizi zandu dana, manea batez eo bestez, nik uste izlatu komiki horretan. Euskaldunen frustrazioak eta, eta bar, eta bar. Baina, amaiera zorionzua. Ez da <risa> gartxot bat bezala drama tragedia bat, baina proposamen bat, bueno, nola izaten algeren, Euskaldun ez esklabo, baina Euskaldun libre eta... eta eta uroz. Mm Horain -hmm. ah, eskutartean, edo, bueno, ja, labean dagoena eta argitaratzeko den liburua, momentuz hori. Mm -hmm. Eta gero beste proiekturen bat, beste leberri grafikoren bat proposaturik, bi gauza hola apotolo, baina momentuz hola gauzatu artean nahi dago la pospizkiat e, txaka-txaka etxean izilpean lan egin. Hori da, bombe bederen irri gogoa piztu da okuzu, Fai, neri behintzat irakurtzeko beraz, <laughs> zure eleberri komiki hau, e, itxaiten dugu, e, untsa, 6.000 esker, behintzat, ongisegi, eta goraintziak zure lagun behiari, beraz buru bat, dukanen baitu zoren, zure ondoan, zuri begira ez, lan analizarelarik? <laughs> bai, ba, eta ene, ene buru ondi hori, bi buru ondi elkarren ondoan, bi kopetan eta, bai, eta, eta bi bazue, gaur berean... E, e, Epatu dugula lagun batzuen artean ze merezimendua dagoen Euskal Irratietan baitare. Netako da sari ba, baten, edo, edo, baten edo, edo laguntza gehiagooren merezient direla oraiko egunean gauza no, aktualitatekoak, intersekoak, ongeginak, dinamikoak, gaztea zenbaitzutan eta... Ta, bueno, azken batean, kreazioa, bai ikonbikiaren gainean, bine, baite errati gintzan, oraiko egunean ezinbestekoa da, euskaraz, eta kalitatezko gauzak egitea. Horran biba zuek. Mileska <laughs> erretzinen behartu bakizu. izu? Egin azen, eta dizketa. Ola pagatzen dute, <laughs> elkarizketa. <laughs> untxa, mileska erratzisko izan, untxa. Ba,